Вона знову звела погляд на широкі віконні тафлі, проте шарварок біля крамниці одволікав її увагу. Не давав змоги лишатися самій з собою з цим світлим осяйним вечором. Зрештою, вона залишила крісло гойдалку і пішла з кімнати. Геть пішла з дому. Пухнастий кіт біг за нею поважним підтюбцем, як хатній песик. Ще й оптимістично нацупив хвоста. Біля під'їзду Юль зіткнулася з домною. Сусідка широка була як гребля, тому всім зустрічним перегачувала дорогу. Звівши доверху маленьку лиснючу щоку голівку, вона неймовірно дужим голосом кричала до когось на четвертому поверсі. «Пони дають! Стане на всю чергу, ще й залишиться!» «Вже порядок, ідіть, візьмете!» Перед цим вона обіймала велетенського рябого кавуна. «О!» – ткнула вона тим кавуном на зустріч Юлії. «Бачите, які дають!» «Ідіть ви!» «Я не люблю кавунів!» – кинула Юлія і, щільно стуливши в уста, боком-боком обійшла повз сусідкою загатою. «Не любите кавунів?» – вражено протягнула домна. І тут же щосило гукнула до когось іншого. «Там, за Денесенчихо, я зайняла для вас чергу. Ідіть, ставайте і беріть!» На дитячому майданчику гралися дітлахи. А трохи осторонь стояла кульгава лавочка. Але Юлія пішла до неї. Звідси, правда, не відкривалося гарного краєвиду. Очі спотикалися на задвірках сусідніх будинків. Але тут можна було посидіти на самоті, з музикою в собі. Угорі, на заході неба, Голубого кришталю і білих променів Було незрівнянно більше, Ніж у тафлях венеціанського вікна. І голубінь ще дзвінкіша, Прозоріша, аж пронизлива. А павутини променів фосфоричні. І водночас Юлія вже чогось не знаходила. Щось було для неї втрачено. Згас якийсь тремтливий, маленький, можливо, найменший порух її першого сприйняття. І цього вже досить було, щоб душа стала як розладнений інструмент. конвалейної музики більше не виходило. Тим більше, що десь за спини почутливих клавішах цього інструмента гатив гвалтовний домнин голос. «Галько, а де Володька?» «Володько, а де Галька?» По цих вигуках тихо. Ніякої відповіді. Та й невідомо, чи на неї чекають. Бо дом нагорлає горлає собі далі в кристалевий простір. «Галько, іди мені негайно включи колонку. Будемо старого чорта купати!» Але, як і спершу, ніякої відповіді. А дом на своєї співає. «Володько, іроде!» «Гукни мені зараз же Гальку!» «Галько, Володько, Володько, Галько!» – здригається Юлія. «Яка ж вона!» І повертає скривлене обличчя на той голос, що от-от, здається, надірвиться. Думна, тримаючи за руку свою дворічну любцю, по черзі кидає ті заклики в усі боки. Але ні Гальки, ані Володьки так-таки й не чути. Хвилину якусь вона чекає, а потім, взявши дочку на оберемок, чвалає прямо до Юлії. А Юлії бракувало саме такої компанії. В ній аж спінюється невимовна відраза йогида до цієї галасливої довбній молодиці, від якої не судилось їй сьогодні відкараскатися. А до мене нічого того не підозрює. Ані того, що збуджує в сусідки такі почуття, ані того, що накоїла їй непоправної шкоди, Розбила таку тіндітну коштовність. Вона підходить притул до кульгавої лавочки добродушно запитує в сусідки. «Та одній, без людей?» І, неочікуючи на відповідь, продовжує. «Гарний вечір!» А тут, а, за цими обиясниками, ну, повірити нема, часу й вгору глянути. Цілий день, як у котлі, то куховариш, то переш, то прасуєш. Ну, ні кінця йому ні пуття нема. «Бабуся моя, кажуть, яку тупаку!» Вона поставила любцю на землю, якийсь час, питально дивлячись на неї, нетерпляче мовила. «Що треба теті сказати, а?» Дівчинка блимнула з-під лоба, а потім, стромивши очі під лавку, випнула нижню губку і закам'яніла. Ще й надула щоки. А сама круглява вся, в смугастому зеленому пальтичку, мов той кавун, що недавно несла її мати. «О, макуха! Вчиш, вчиш! І все як до пенька трохлявого! Чху на тебе!» – розчаровано спльовує мати. Але дівчинка мовчить собі й далі. І Юлія теж мовчить. Вона руками прикриває опалені пелені стривоженого кота і, звужуючи очі, думає. «Яка убога камінність!» Далі сухим голосом ледве вимовила «Ходімо звідси котику, насиділися вже». Обережно піднявши кота з пилени до груди, вона встала з лавочки. «Е, заждіть, заждіть!» – перепиняє її домна